Ameise und der Grashüpfer Oh, die Sonne, die Brise mm. und Gras. Wie kann jemand das nicht genießen? Ha, ha, ha, ha. Der Sommer ist da mit seinem Gras und Früchten und mehr Gras. Mm. Das ist Ragu. Ragu ist ein Grashüpfer, der es liebt zu singen und zu spielen und nichts zu tun. als herumzuliegen. Er liebt Sommer und das grüne Gras. Ragu ist ein fröhlicher Grashüpfer. Oh, wie ich den Sommer liebe. Der frische Geruch von Gras. Die Früchte. Die wandeln in Früchte? Warte. Was? Warum läuft die Frucht? Ragu hatte Angst. Vorsichtig kroch er auf die fliegende Frucht zu. F -f -f Frucht! Sag mir, wer bist du? Ein Ge Geist? M magisch? Die Früchte kamen immer näher zu Ragu, langsam gegen den grünen Boden gleitend. Dann plötzlich... Hilfe! Hilfe! Die Frucht läuft auf mich zu! Hilfe! Die Frucht greift mich an! <lacht> Warte, was ist das für ein Lärm? Als Ragu genau zuhörte, hörte er einige Stimmen kichern. Und da war es: ein Dutzend Ameisen direkt unter der Frucht. <lacht> ah, Hilfe! Hilfe! Die Frucht greift mich an! Hast du Angst vor einer Frucht, Ragu? <lacht> Puh, ich hatte keine Angst. Weißt du es nicht? Ich bin eine Heuschrecke. Ich sollte laufen und hüpfen. Hahaha. <lacht> oh ja, Mr. Ragu. Bist du sicher, dass die Frucht dich nicht erschreckt hat? Oh, oh bitte. Hüpfen ist mein Job. Ihr dummen Ameisen. Genauso wie es eure Aufgabe ist, ein Dutzend Ameisen zu haben, nur um eine Frucht zu tragen. Aha. Ich bin groß und mächtig. Ich brauche niemandes Hilfe, um eine Frucht zu tragen. Brauchst du kleine Hilfe, um die Frucht zu tragen? Sehr lustig, Ragou. Aber wir tragen diese Frucht nicht zum Essen. Wir sammeln gerade. Schau da. Und sie sammelten weiter, wie die Ameise sagte. sah Ragu mehr als ein Dutzend Ameisen in Reihen zu einem großen Loch im Boden gehen. Sie trugen Tomaten, Beeren, Mais und auch Babykarotten. Jede Ameise würde etwas Futter in das Loch werfen und zurückkommen, um anderen zu helfen. Die Linien des Essens waren endlos. Ragu war jetzt neugierig. Was macht ihr alle? Warum lässt du das Essen in den Boden fallen? Sind die Früchte schlecht geworden? Ach nein, ganz und gar nicht. Wir lagern Lebensmittel. Bald wird der Sommer vorbei sein und der Winter wird auf uns warten. Die Früchte und Blätter werden weg sein. Darauf müssen wir vorbereitet sein, sonst werden wir verhungern. Regu, Sie müssen auch Essen lagern. All diese Früchte und das grüne Gras werden bald weg sein. Oh, sie sind alle so winzig. Deshalb brauchen sie eine ganze Saison, um Nahrung zu sammeln und zu lagern. Ich werde es in wenigen Tagen machen. Bis dahin werde ich die Brise genießen und am Fluss faulenzen. Die Ameisen wussten, dass Rago einen Fehler macht. Aber sie wussten auch, dass Rago ihnen nicht zuhören wird. Sie wünschten ihm alles Gute und machten mit ihrer Arbeit weiter. Was für dumme Kreaturen! Sie verpassen die Saison. Der Winter ist kein Weltuntergang. Sicher werden wir nicht sterben. Es wird sicherlich etwas zu essen geben. Warum sich also Sorgen um morgen machen? Ragu beachtete den Rat der Ameisen nicht. Er hüpfte und hüpfte den ganzen Tag und kaute auf dem frischen Gras herum. Er faulenzte am Fluss und pfiff achtlos umher. Wochen vergingen und Ragu wurde dicker. Eines Tages, als er auf der dicken Grasschicht herumlag, sah er eine lange Reihe von Ameisen, die Zweige und Blätter trugen. Was ist das? Warum nimmst du diese Blätter und Zweige? Wir nehmen das, um uns während des Winters behaglich zu fühlen. Du musst auch sammeln, Raku. Der Winter wird sehr kalt sein. <lacht> die Winter sind immer kalt, du Dummkopf. »Ihr seid so viele. Deshalb musst du so hart arbeiten. Ich bin alleine. Ich werde sicherlich etwas finden.« Die Ameise wusste, dass Rago nicht auf sie hören würde. Sie wandte sich ab und wollte gehen. Als plötzlich... »Oh, ouch, Mein Bein!« »Oh, was ist passiert? Bist du in Ordnung?« »Oh, mein Bein schmerzt. Ich kann nicht gehen.« Oh, komm, wir werden dich nach Hause bringen. Nein, mein Zuhause ist weit weg von hier und ihr alle habt Zweige zu tragen. Schon gut, du kannst auf meinem Rücken sitzen und ich werde dich zu dir nach Hause fliegen. Oh, wirklich? Würdest du das tun? Ach, warum nicht? Komm jetzt. Ragu flog mit der Ameise auf seinem Rücken davon. Die Ameise hatte sich noch nie so glücklich gefühlt. Sie sah die grünen Länder, die Wasserfälle und die Flüsse. Sie spürte die Brise auf ihrem Gesicht. Als sie nach Hause kam, sah Ragu mindestens 100 Ameisen, die Blätter brachten und in ein großes Loch warfen. Ragu war überrascht. Er setzte sich und die Babyameise glitt seinen Rücken hinunter. Mua! Danke, Herr Ragu. Äh, okay, Babyameise, hoffe, du hast deinen Flug genossen. Es kann losgehen, pass auf dein Bein auf. Hallo, Raghu, hast du deine Sammlung von Essen und Blättern begonnen? Wo wirst du im Winter leben? Oh, ich bin groß und mächtig. Ich werde etwas finden, wenn der Winter kommt. Warum sich Sorgen um morgen machen? Die Tage vergingen und der Sommer ging zu Ende. Die Bäume fingen an, ihre Blätter zu verlieren und das Gras hatte begonnen, seine Farbe zu ändern. Und Ragu wurde jeden Tag dicker. Er lag auf einem trockenen Blatt um das Wasser herum, schaute in den hellen Himmel und aß die kleinen grünen Blätter, die übrig waren. Ich sehe keine Ameisen mehr. Vielleicht haben sie meinen Rat schließlich angenommen und beschlossen, die Saison zu genießen, was noch davon übrig geblieben ist. Sie haben viel verpasst. Und dann kam der Winter. Schnee hatte den ganzen Boden bedeckt. Vorbei sind das grüne Gras und die reifen Früchte. Ragu suchte und suchte nach einem einzelnen grünen Blatt, konnte aber keines finden. Er suchte nach einem warmen Ort, aber Schnee hatte Schichten und Schichten auf dem warmen Boden aufgebaut. Wochen vergingen und Ragu wurde mit jedem Tag dünner und schwächer. Er hat kein Obdach und kein Essen. Er erinnerte sich, dass die Ameisen viel Nahrung und Zweige unter die Erde mitgenommen hatten. Er fand den Platz und klopfte an ihre Tür. Kann nicht jemand hören? Wer ist da? Oh, Raghu! Was ist los mit dir? Es ist kalt hier draußen. Ich bin hungrig. Hast du Unterkunft? Und essen für mich? Oh, aber Winter sind immer kalt, du Dummkopf. Bist du nicht derjenige, der mich einmal ausgelacht hat und das gesagt hat? Du warst derjenige, der immer wieder gesagt hat, warum sorgst du dich um Morgen? Was ist jetzt passiert? Ich verstehe meinen Fehler. Ich hätte mich auf den Winter vorbereiten sollen. Bitte, gib mir was zu essen. Die ganze Aufregung hörend kamen die Königin und andere Ameisen aus dem Loch. Wir alle haben unseren Anteil am Essen. Selbst wenn wir dir etwas zu essen geben, kannst du nicht hierher kommen und hier leben. Dieser Ort ist nicht groß genug. Aber ich... Oh, was ist mit dir passiert? Ragu brach zusammen und knallte auf den Boden. Oh nein, wir müssen ihn retten. Er wird verhungern. Immerhin hat er mir einmal geholfen, als ich mir mein Bein verletzt hatte. Die Ameise erzählte den Vorfall der Königin. Sie erklärte, wie Ragu ihr als Baby geholfen hatte. Hm. Bring ein paar Blätter hervor und wickle ihn ein. Aus den Zweigen, die wir haben, bauen wir schnell ein kleines Haus für ihn. Es wird ihn warm halten. Wir haben genug zu essen. Wir können es mit ihm teilen. Die Ameisen wickelten Ragu in einige Blätter, um ihn warm zu halten. Sie bauten ein tolles Haus aus Zweigen und trugen Rago herein. Sie fütterten ihn mit heißer Suppe und einigen Früchten. Bald war Ragu wieder auf den Beinen. Danke, Hoheit. Danke für meine Rettung. Ich schulde dir mein Leben. Du bist ein schönes Insekt, Ragu. Du hast einem Mitglied meiner Gruppe geholfen. Wir werden dir für diesen Winter helfen, aber erinnere dich in Zukunft daran, immer vorbereitet zu sein. Ich weiß es jetzt, Hoheit. Machen Sie sich keine Sorgen, aber seien Sie immer auf morgen vorbereitet. Seid niemals faul.